Здригалася, коливалась земля, і здавалося, цьому буйству і шаленству не буде кінця. Коні ржали, здиблювалися і теж, як і люди тремтіли від страху. Все живе завмерло. Зникли птахи, поховалися звірі, Принишкли веселі гомінливі циркуни, тільки вогонь, вода і грім панували на небі і на землі. Кий однією рукою тримав повіддя кількох коней, а другою благав Перуна стишити свій гнів. Та цього разу Перун чомусь гнівався особливо сильно. Хмари зійшлися з землею, і настала така темрява, ніби морок назовсім поглинув світовида. Грім гримів без угаву, і видно було у світлі блискавиці, як степом проносяться, наздоганяючи один одного, водяні вихори. Цю мить один з дружинників зірвався з місця і з диким лементом шпарко побіг до високої степової могили. Він то зникав у мороці за суцільною завісою дощу, то знову з'являвся як примара у сліпучому спалахові блискавок. Досягнувши шпиля могили, упав на околішки, простягнув до неба руки і закляк у молитві. І тут небо спалахнуло вогнем. Страшенний гуркіт сколихнув землю. Звивиста стріла – Вдарила у самий вершечок могили. Усі попадали ниць у мокру, прибиту і сплутану дощем та вітром ковилу. «Оперуне! Ти знайшов свою жертву!» Так лежали довго, гроза лютувала ще деякий час, але сили її поволі почали вичерпуватися. Наситившись требою, перун попустив віжки своїх буйногривих коней, щосили гукнув на них і помчав понад степом далі на схід. Усе рідше і рідше били блискавиці, усе глухішими ставали удари грому. На заході почав підніматися ясніти край неба. Хмари. Розпливались І нарешті Блиснуло сонце Мокрі, налякані, оглушені люди Схопилися на ноги І простягнули до нього задубілі руки О великий світовиде Приславний даж Боже Ти показав нам свій золотий лик Ти вселив у наші серця надію і радість Будь славен віки, Даждь Боже Гроза відшуміла, і у степу знову забояло життя. Запідпадьомкала перепілка, спурхнув у небо і завис у високості срібноголосий жайворонок. Промчав на видноколі табун бистро ногих терпанів. Тільки мертвий дружинник лежав на шпилі могили. Повернувши до сонця, почорніли обличчя і у його розплющених очах застиг жах. Його не чіпали, залишивши там, де спіткала смерть, бо він уже належав не собі і не людям, а Богові грому. Нажахані, ледь отямившись від пережитого страху, княжичі дали знак сідати на коней і повертатися додому, про переслідування Гунна не було вже й мови. На півдорозі до Росі Тур із синами попрощався з княжичами і повернув до Кам'яного острова. Гаряче сонце швидко висушило їхній одяг, овчини і торби з харчами, а із сердець поволі вивіювався страх. Різний Перун на цей раз обминув їх своєю карою. Ніч над Россію.